Ismét otthon Mi történt, Juli? Mi tordítozol? Kérdezte, és megrázta a vállamat. térvel magadhoz, nem vezed észre, hogy az egész osztály rajtad nevet? Ripakodott rám, és valóban hallottam, ahogy a többiek torkuk szakadtából nevetnek. Ideje már, hogy felébredj, és folytasd az olvasást! A harmadik bekezdésnél tartunk, mondta keményen a tanárnő, és tűsarkain visszabillegett a táblához. Semmit nem értettem. Nehéz volt a fejem, és alig tudtam kinyitni a szemeimet. Hol vagyok? És hol van Dennyel? Dünnyögtem magam elé, és sehogyan sem tudtam felfogni, hogy a padlás szobából, hogyan kerülhettem vissza egyszerre csak a valódi életembe, idétlen osztálytársaim közé, a óra kellős közepére. Juli, te megőrültél! Ki az a Dennyel? Faggatott Zsuzsi, és olyan képet vágott, hogy teljesen fölöslegesnek ítéltem a magyarázkodást. Ah, te ezt nem értheted, legyintettem, bár nagyon szerettem volna, ha mégiscsak érteni. Azonnal mondd meg ki az a denyél, sziszekte dühösen, és oldalba bökött a tollával. Egy srác, 1895-ből. Válaszoltam, és Zsuzsi elképedve nézett rám. Egy aggastyán? Honnan ismersz-e vénembereket? embereket? Kérdezte. De hogy aggasztján Nagyon helyes fiú. Magas, szemű. Párizsban lakik, és... Kezdtem beszélni a fiúról, de Zsuzsi megrázta a fejét. Mm, nem hiszem el, hogy ismersz francia fiúkat. Még sohasem mondtad. Jól gondoltam én, hogy valami nincs rendben veled. Már régen is olyan furcsán viselkedtél. És cipő sincs rajtad. A cipő... – A papucs! – kiáltottam, és pipiske rosszalóan fejét csóválva nézett rám. Már régen hozzá látott a felolvasáshoz, nem várta meg, hogy én elkezdjem. – Milyen nap van ma? – kérdeztem álmatagon. – Csütörtök. – Mondd, Juli, nem kellene orvoshoz menned? – Teljesen összefüggésselenül beszélsz – mondta a tanárnő, és meg volt győződve róla, hogy milyen jó ember ismerő. Már a hétfői óra végén is meglehetősen furcsán viselkedtél, tette hozzá. Ha sejtené, hogy hol jártam. Mormogtam halkan, de Zsuzsi meghallotta. Hol? Na, hol? És mit akarsz a papucsal? suttogta. Előkaptam a hátizsákomat, és elkezdtem benne kotorászni. Üres volt. Nyoma sem volt benne, sem a rózsaszín füles papucsnak, sem az aranyékszereknek. Az egyik oldal zsebben viszont találtam egy kicsi medáliont. Ezüst keretben egy vidám nő mosolygott a képen. Feltűnően hasonlított Dennyelre. Gondolom, az édesanyja lehetett. Teljesen meghatódtam. Hát ezért volt nyitva félig a cipzár. Dennyel a zsákomba csempészte egyetlen kincsét, legbecsesebb emlékét, régen meghalt édesanyja portréját. A medaliont besülyeztettem a zsebembe. Most már tudtam, hogy az én papucsom meg ott maradt nála. Ugye nem láttad a papucsomat? Kérdeztem diadalmasan Zsuzsitól, de ő csak a fejét rázta. Nos, ez rá bizonyíték, hogy ott voltam. Vágtam ki diadalmasan. Miféle bizonyíték? És mi az, hogy ott? Hol ott? Faggatott, és én csak annyit mondtam. A boldog békeidők Párizsában. Zsuzsi nem szólt többet. Elővette a matek füzetét, kitépet belőle egy kockás lapot, és ezt írta rá. Elhatároztam, hogy nem fogok szólni hozzád, amíg elő nem veszed a jobbik eszedet. Ha továbbra is hazudozol és sületlenségeket beszélsz, nem leszek a barátnőd. Zé. A pad alatt a térdemre a lapot, és rám sem nézett, amikor elolvastam az üzenetét. Így azt sem láthatta, hogy megvontam a vállamat, és lebigyeztettem a szám. Végre valahára befejeződött a történelem óra. Pipiske kitipegett a teremből, aztán még irodalom is angolóra következett. Fogalmam sem volt róla, hogy miről van szó. Gondolataim a múltban jártak. Először dennyelre gondoltam. Nem tudtam elköszönni tőle. Aztán Zsány jutott eszembe. Már sohasem fogom megtanítani írni. És Polin néni? Vajon mihez kezd az a vén banya, ha se engem, se Marit nem találja? És persze, Marira is gondoltam. Vajon ott volt te helyettem a 2008-as életemben? Nagyon úgy tűnt, hogy igen. Mégis, egyre csak azon töprengtem, egyáltalán megtörtént-e velem ez az egész, vagy csak álmodtam. A testnevelési szertáról körcsönkértem egy tornacipőt. Sulir után elrohantam az Oviba az öcsikémért. Ahogy kijött az óvoda kapuján, karomba kaptam, és pörögni-forogni kezdtem vele. – Drága testvérkém, úgy örülök, hogy viszont láthatlak! Énekeltem lelkendezve, vidáman trillázva, és össze-vissza puszilgattam a feje búbját. – Mi van veled? – kérdezte öcsike. – Ma miért nem mondod, hogy a csuda vinni el ezt a nyavajás óvodát, és minek is kellett nekem egyáltalán kis testvér? nyaggatott. Elnevettem magam. – Ilyeneket szoktam neked mondani máskor? Hó, te kis kedves! – és magam szorítottam. – Igen – sejpítette, és nagyon ennivalóan nézett ki a kis boltos sapkájában, az arcába kunkorodó göndörfőrtyeivel. És tegnap, meg azelőtt, meg azelőtt is annyira, de annyira furcsa voltál, mintha egy másik lány jött volna, értem. Sukta, és még az órát is elfintorította. Ez tényleg így is volt, képzeld, öcsike, én viszont voltam a 19. században. Kezdtem mesélni élményeimet, de szegény kicsike nem tudta, mi az a 19. század, és egyébként sem értette az egészet. az a nagy házacukrász bácsi boltja mellett? Kíváncsiskodott, így inkább felhagytam a meséléssel. Szó nélkül baktattunk haza a puha hóban. És valahol, mélyen bennem, felcsendült egy francia keringő néhány foszlánya. Tánclépésekkel mentem be otthon a konyhába. Anyu, mi az, hogy 19. század? kérdezte öcsike a mamát, aki éppen egy almáspite megalkotásával foglalatoskodott. A tészta egyáltalán nem hasonlított a süteménymaszákhoz úgy általában. Mindenhol volt már belőle egy darab, a csapon, a kilincsen, a fiók fogantyúján, az ablakpárkányon, és főleg homlokán, de a tepsiben csak egy kevéske árválkodott. – Honnan szeded ezeket a butaságokat? – kérdezte anya öcsikétől is nagyot hiszent, mert az almahámozóval valahogy megbökte a kezét. – A 19. század, hát az... Az a tizenkilencedik század. Az az idő, a... Szóval nekem nincs időm most ilyesmire. Kérdeznek meg apádat! Vagy a nővéredet? mondta dühösen, és felborította a cukortartót. Öcsike bambaképpel nézett rám. Nem tudta, hogy megkérdezze tőlem újra ezt a század dolgot, vagy inkább hagyja. Én minden esetre jobbnak láttam, ha elvonulok a konyhából, és öcsikét is magammal vonszoltam. Apa éppen a gazdasági magazint olvasgatta, és észre sem vette, hogy beléptünk a szobába. – Szervusz Öcsi! Szia, nagylány! – mondta aztán, amikor a tesóm olyan robajjal borította fel az egyik állólámpát, hogy azonnal nyilvánvalóvá vált a jelenlétünk. – Apa, kérlek, hívjál fülnek, könyörögtem, és ő persze semmit nem értett. – Igen? Ma ezt szeretnéd? – az elmúlt napokban Marina kivattad magad, te teljesen megkergültél? Kérdezte, aztán a homlokára tolta a szemüvegét, a rám nézett. – Apa, mi az a… – kezdte öcsi, aztán toppantott a kis csizmákba bújtatott lábaival. – Meg elfelejtettem, hogy mit is akarok kérdezni. Nem tudom, mi az, amiről nem tudom, hogy mi az. <gül> – Nos hát, ez kisé zavaros… Állapította meg apa, és kuncogott. Hát veled mi történt ma? Nyuszi fül. Kérdezte, és érdeklődve nézett rám. Képzeld, voltam a száz évvel ezelőtti Párizsban. Bellepok, meg ilyesmi. Mondtam, és ő bólintott. Gondolom meglepöttél, milyen érdekes is volt akkor az élet. Sok hintó, bálok, gyönyörű ruhák. Tágranyét szemekkel meredtem rá. Apa, de tényleg elhiszed, hogy jártam a múlt században? Apád elhiszi, mert éppen olyan élénk a fantáziája, mint neked, mondta anya, aki az ajtóban állt egy nagy habverővel. Apád meg valószínűleg a holdon járt ma, mert csupa homoka cipője. Pedig odakint minden csupa hó. Nevetett, de apa csak legyintett. Biztos voltam benne, hogy fogalma sincs róla, hol került homoka cipője talpára. Ó, látom újra előkerült a csíkos pólod és a farmerod. Tudtam én, hogy nem veszhetett el. És hová tetted azokat a borzalmas gönceket, amikben a minap jöttél haza? Kérdezte anya, de én nem válaszoltam semmit. Mesélj csak, mesélj, nyuszi fül, mihez kezdtél a múltban? Firtatta tovább apa. Le akartam beszélni a felnőtteket a háborúskodásról, de nem hallgattak rám, és találkoztam egy nagyon kedves fiúval. Meg egy másikkal, aki nem tudott olvasni, és bában voltunk, és apám tekintetén valami átcsuhant. Bár figyelt rám, mégis az volt az érzésem, hogy ő sem hisz nekem. Eszembe jutott a könyv Párizsról. Levettem a polcról, és lapozgatni kezdtem. Ha érdekel a boldog békeidők története, a városi könyvtárban régi újságokban is találhatsz abból a korból, mondta papa. Aztán újra beletemetkezett a magazinjába. Azonnal felrántottam a csizmámat, magamra kaptam a dzsekimet, és kiviharzottam az ajtón. Nem sokára kész az almás, Pite! kiabált utánam anya, de tudtam, hogy még háromszor fog neki látni, mire végre valami tényleg kisül a dologból. Mindjárt jövök! ordítottam vissza már az utcáról, és lóhalálában futni kezdtem. Útban a könyvtár felé szembe találkoztam Misivel aki már messziről köszöntött. – Szia, Mari! Megmutassam neked ma a repülőteret? – kérdezte kedvesem. – Juli vagyok. Szia, Misi! – mondtam, és torkomban dobogott a szívem. – De képzeld! Tudom ki az a Mari, ugyanis... – Te ismered Marit? – faggatott a fiú. – Hát éppen ez az, hogy nem ismerem. – De tudom, hogy itt járt a városban. Én meg az ő múltbéli életében voltam közben. Mondtam, bár be kellett vallanom magamnak, hogy ez elég hihetetlenül hangzott. Én hiszek neked, feleltem mosolyogva Misi. Ha van hozzá kedved, holnap iskola után meghívlak a cukrászdába. Mondta, és én boldogan igent mondtam. És melyik cukrászdába megyünk? Kiáltottam utána, mikor már elköszöntünk egymástól. Hát természetesen a bellepokba, gúrjantott Misi nevetve, és én jókedvemben hajlandó lettem volna akár cigánykerekeket is vetni. A könyvtárban kicsit furcsának találták a kívánságomat, hogy száz évesnél régibb párizsi újságokat kérek. Végig lapoztam több decemberi számot 1895-ből, de nem tűnt ismerősnek semelyik hír. Elkezdtem gondolkodni, melyik divatlapot is vettem meg a múltban, és nagy nehezen eszembe jutott a címe. Kisasszonyok futára. A könyvtáros nő sokáig a raktárban, még végül megtalálta ezt a lapot. A december 18 számban pedig ott volt a hír a jótékonysági báról, az én bálomról. Valami assukta, lapozza át a későbbi számokat is. A december 21 számban, a tárcarovatban ott állt az írás. Bál, bál, bál. Habkönnyű ruhákban, lebegő tüllökben pompázó hölgyek. Frakkos urak, pezsgő, fácálsült és keringő. Ki gondol arra a vidámulatozás közepette, hogy nem volt és nem lesz mindig így, hogy a világra félelmetes háborúk leselkednek. Egy kékruhás első kislány szerint pedig így van, de meghallja-e valaki a hangját ebben az összezavarodott világban? Nem hittem a szememnek. Ez a cikk rólam szólt, és csakis ez a sovány idős férfi írhatta, aki újságíróként mutatkozott be nekünk. Szóval, mégiscsak ott jártam a múltban. Ennél szebb bizonyítékot nem is találhattam volna időutazásomat illetően. Leszámítva persze, de Ó, ha el tudnád képzelni, milyen érdekes volt ez a korszak. Hajolt felém a könyvtáros nő csak ott lehetnék a bellepok Párizsában, mondta aztán, és ábrándos arccal nézett rám. Szerintem jobb, ha örülni tetszik a saját jelenének, mondtam mosolyogva, aztán boldog kívántam, és hazafutottam. Anya almás egészen jól sikerült, bár kanállal kellett kikapargatni a tepsiből. Apa megkérdezte, milyen lett a matek Mire én megígértem, hogy az új évben többet fogok tanulni, mert igazán nem szeretnék még egyszer virágárus lány lenni. Aztán lassan felmentem a szobámba, és meggyújtottam a kis, boholcfejes éjjeli lámpámat. Ahogy a fényében néztem, láttam dennyelt és ránt, amint huncut szemekkel mosolyogva integetnek, egy-egy rózsaszínű nyuszifüles papucsal a kezükben. Az ablakon át kinéztem a furcsán hunyorgó decemberi csillagokra, és arra gondoltam, ezeket már a régi párizsiak is látták. Aztán lehúnytam a szemem, és rögvest elaludtam.